Віньківського та Зіньківського районів, які у минулому мали зв'язки з Гальчевським Подальші кроки Орла невідомі, та відомо, що попри тяжкі втрати на початку свого рейду Орлов все ж вдалося сформувати партизанський загін І лише в жовтні 1923 року Отаман на чолі відділу 60 кінних перейшов з Бруч До окупованої поляками Західної України як представник воюючої України Гальчевський Орел відвідав посольства різних держав і закликав підтримати боротьбу проти більшовиків. Тим часом Совєцька Росія вимагала у польського уряду видачі Якова Гальчевського. Це примусило його змінити прізвище на Войнаровський. Розстрільний 1924-й 1924 рік розпочався і закінчився судовими процесами над соратниками Якова Гальчевського. Спочатку судили команданта штабу Подільської повстанської групи поручника Григорія Кохана та начальника штабу першої кінної повстанчої бригади Подільської групи сотника Матвієнка а разом з козаками Патлаєм, Огородником та братами Дідурами. Ось повідомлення більшовицької газети «Червоне село» від 23 лютого 1924 року. 16 лютого біжучого року в губ суді закінчився суд над решткою банди Гальчевського, яка бушувала на Поділлі в 1921-24 роках з перервами. За один тільки 1921 рік бандиці Трика Костюшка та Гальчевського – Зробили 138 нападів на міста, села, радянські установи, залізниці. В 1922 році банда Гальчевського втікає до Польщі, але після переговорів з українським урядом вертається назад. Тікає туди в тому самому році ще раз і в квітні 1923 року з'являється назад з метою організації повстання під осінь 1924 року. Але не повезло, банду розбито. Гальчевський втік за кордон. Найголовніша особа процесу, помічник Гальчевського, Кохан, колишній юкапіст, за радянської влади був міліціонером. Друга особа Матвієнко, начштабу Голюка, славився звірствами. Активними бандитами були ще брати дідури, огородників та патлай. Після 24-годин нарад суд присудив, Кохана, Матвієнка, Городникова та братів-дідурів до розстрілу, Патлая до десяти років строгої ізоляції та позбавлення прав на три роки. Як видно козаку, отамана Орла Патлаю під час слідства і судового засідання вдалося приховати значну частину своєї біографії – Якби чекісти довідали, що саме Патлай у 1922 році в бою біля Літинецького майдану зарубав червоного комбрига, а перед тим застрелив свого старшого брата, який став сексотом, то, напевно, Патлая було б засуджено до кари смерті. У публікації газети «Червоне село» надзвичайно промовистою є мимовільна помилка. Банда Гальчевського після переговорів з українським урядом вертається назад. Ця фраза підтверджувала, що навіть в очах ворога повстанці Гальчевського були не бандитами, а збройною силою українського уряду. З іншого боку, газета визнала еміграційний уряд українським. Це звучить як визнання, що уряд радянської України є неукраїнським, тобто окупаційним. Ще не вщух біль по втраті Кохана та Матвієнка, як сталося нове лихо. 15 березня 1924 року ГПУ заарештувало підполковника Хмару Харченка. Судна Дотаманом Хмарою та козаками Гальчевського зі Стасівого Майдану Яковом Бондарем, Іваном Покитьком і Автономом Полярушем Сахнівськими повстанцями Подільської групи Пилипом Івановим І Михалком Топорівським А також підпільником Василем Яблюнівським Із хутора Пашівки що коло Женешківець, Відбувся 1-2 листопада 1924 року Всіх їх засудили до смертної кари Але рядовим козакам Розстріл замінили на різні терміни ув'язнення Кат українського народу Ізраїл Леплевський навіть хотів добитися помилування своїх жертв. Про справжні мотиви цього шляхетного вчинку свідчить його звернення від 15 листопада 1924 року. Совершенно секретно, в Президіум Всєукр